Коли ти від мене пішов, та й місця тут інші Проходячи повз жовтого лицаря, він клацнув пальцями біля забрала його шолома І той, брязнувши, латами, рушив за ним «Хто це?» – запитав Ланселот «Ніхто!» – відповів Мерлін, простягаючи руку до шолома лицаря і підіймаючи забрало Там була порожнеча Ніхто, Ланса. Це просто чарівні лати. Їх приводить до руху якийсь дух. Доволі незграбний, треба визнати. Тому я й не довірив йому дати мені ліксир під час мого пробудження. Однак, як слуга, він чудовий, на відміну від деяких. Надзвичайно сильний та швидкий. Навіть на вершині своєї лицарської слави та вправності ти би не зміг його здолати. Мені нічого не страшно, коли він зі мною. Ну, йдемо. І я хочу тобі дещо показати. Гаразд. Ланселот вийшов із печери і рушив за та порожнистим лицарем. Дощ вже припинився. Вітер, до речі, теж стих. Вони опинилися на осінній місячним світлом галявині. Над нею блукали клапті туману. Навколо виблискувала мокра трава. Вдалені височили якісь неясні силуети. «Ох, вибач», – сказав Ланселот, – «я залишив у твоїй печері свою тростину». Він повернувся і рушив назад. «Так-так, візьми свою паличку, дідосю», – відгукнувся Мерлін. «Адже сили твої уже закінчуються». Коли Ланселот повернувся, Мерлін стояв спираючись на свою патерицю і дивився вдалину. «Тепер ми підемо он туди», – сказав він. «Там ти знайдеш відповіді на всі свої запитання. Я намагатимусь йти не дуже швидко, аби, аби не стомлювати тебе». «Стомлювати мене?» Чарівник захихотів і рушив вперед. Ланселот ішов за ним. «Хіба ти не відчуваєш легкої втоми?» – запитав Мерлін. «Ну, якщо відверто відчуваю. А ти знаєш, що це зі мною?» «Звичайно ж знаю. Я зняв чари, які захищали тебе у ці-ці роки. І зараз ти відчуваєш перші прояви свого дійсного віку». Цей процес займе ще деякий час, доки старість не здолає природній опір твого тіла. Але вона тебе уже наганяє. Для чого ти це зі мною зробив? А я, я повірив твоїм заявам про те, що ти не пацифіст. Ти говорив досить пристрасно, аби здогадатися. Ти можеш дати мені відсіч і протистояти мені. Цього я допустити не можу, оскільки чудово знаю, що ти сильний, як і раніше, а тому здатен скористатися своєю силою, якої варто боятися навіть чарівникові. Тож я зробив те, що і треба було зробити. Завдяки моїй чарівній могутності ти зберігав свою силу, але без моїх чар. Вся твоя сила скоро вичерпається». Ми могли би знову стати непоганими союзниками. Однак тепер я розумію, це вже неможливо. Ланселот спіткнувся, на силу втримався на ногах, проте вперто рушив далі, накульгуючи. Порожнистий лицар невідступно слідував праворуч від Мерліна. — Ти кажеш, що цілі твої благородні, — подав голос Ланселот. Але я тобі не вірю. Може, в минулі часи так воно і було. Але тепер не лише часи змінилися. Ти сам став іншим. Хіба ти цього не відчуваєш?» Мерлін глибоко зітхнув і видихнув густу хмару туману. «Імовірно, що це в мене спадкове!» Сказав він задумливо і негайно додав. «Жартую, жартую. Звичайно ж, я теж змінився. Усе змінюється. Ти сам чудовий приклад цього. Але те, що ти вважаєш у мені зміною на гірше, тільки слабке відлуння нерозв'язаного конфлікту, який виник між нами через зміни, що відбулися у нас обох. Але я, як і раніше, дотримуюсь благородних ідеалів Камелота». Плечі Ланселота тепер зігнулися, обвисли. Його дихання стало уривчастим і почастішало. Неясні силуети навколо страхітливо нависали над ним. «Та я ж... Я знаю це місце!» – вигукнув він раптом. «І водночас я не впізнаю його!» Стоухендж. Але він... Він нині має зовсім інший вигляд! Та навіть часи Артура він був не такий чудовий. «Де ми? Як ми сюди потрапили? Що відбувається?» Він зупинився перепочити, і Мерлін теж зупинився, аби дати йому таку можливість. «Сьогодні вночі ми з тобою подолали шлях, що розділяє два світи», – сказав він. «І зараз ми перебуваємо у царсі Фей». А цей Стовхендж, справжній, святилище, я спеціально розтягнув кордони світів, аби він тут опинився. Якби я бажав тобі зла, я міг би відправити тебе туди і замкнути там, замкнути навіки. Однак краще тобі тут просто знайти бодай якийсь спокій. Ходімо. Ланселут Заточуючись і спотикаючись, пішов за ним до величезного кола споставлених сторчма гігантських каменів. Із заходу прилетів розтягаючи туман легенький вітерець. «Що ти хотів сказати словами, хоч якийсь спокій?» – запитав він. «Аби я повністю відновив та ще й примножив свою могуту, мені необхідно принести тут жертво». «Отже ти від самого початку приготував мені таку долю?» «Ні, цією жертвою не обов'язково мав стати ти, ланце. Цілком міг підійти будь-хто інший, хоч ти підійдеш значно краще. Усе могло б бути інакше, якби ти вважав, що маєш допомагати мені. І у тебе ще є час, аби передумати». І ти б хотів, аби людина, яка здатна так швидко змінити свою думку, була твоїм союзником? Так. Для тебе питання честі завжди мали надто велике значення. Тоді для чого питати? Просто з дрібної жорстокості? Саме так. Сміх Мерліна скриготнув немов лезом по камінню. Крім того... «Ти мені набрид!» Коли вони сягнули зовнішньої межі кам'яного кола, Ланселот знову зупинився і почав роздивлятися величезні брили. «Якщо ти не увійдеш туди добровільно, – заявив Мерлін, – мій слуга буде радий допомогти тобі!» Ланселот сплюнув, випростався і з люттю глянув на нього. «Ти гадаєш, я злякаюся порожніх лад, якими керує якийсь пекельний дух? Навіть тепер, навіть без допомоги твоїх чар, я здатен розтрощити його на шмаття!» Чарівник розреготався. «Хо-хо! Дуже добре, що ти не позбувся, бодай, своєї лицарської хвалькуватості, якщо вже все інше втратив. Ну і що ж?» Я, гадаю, дам тобі таку можливість, адже мені все одно, яким саме чином ти помреш. Найголовніше – це наші попередні перемовини. Але ти все ж таки боїшся ризикувати своїм слугою. <сум> тобі так здається, старенький, а я ось сумніваюся, що ти взагалі не впадеш під вагою латного убору, не кажучи вже про те, аби здійняти бойовий спис. Але якщо бажаєш спробувати, то нехай буде так. І він тричі вдарив об землю своєю патерицею. «Заходь!» вигукнув він. «Там ти знайдеш все, що тобі потрібне. Я радий, що ти зробив такий вибір. Це був нестерпним, знаєш. І ось тепер «Перше, я забажав би, аби ти зазнав поразки, аби тебе принизили до рівня простого смертного. Мені б тільки хотілося, аби королева була тут зараз і бачила останній бій свого героя». «Мені б теж цього хотілося», – сказав Ланселот. Він понуро рушив між монолітними брилами і вступив у коло. Там на нього чекав чорний жеребець. Поводи були опущені на землю і причавлені каменем. Тут вже був і повний латний убір. Були спис, меч, щит. А по інший бік кола білий кінь вже чекав на свого порожнистого господаря. «Вибач, я не подорбувався про пажа чи зброєносця, які допомогли б тобі одягтися». Сказав Мерлін, виходячи з-за кам'яної брили. «Однак я буду щасливий прислужитися тобі сам». «Нічого, я впораюся», – відповів Ланселот. «Мій слуга озброєний таким же самим чином», – заявив Мерлін. «Мені б не хотілося давати йому жодної переваги перед тобою». Ланселот погладив коня, привчаючи його до себе. Потім вийняв із гаманця вузьку червону стрічку і пов'язав її на спис. Він прихилив свою тростину до дольмена і почав вбиратися у лати. Мерлін, чиє волосся і борода тепер здавалися майже чорними, відійшов на декілька кроків вбік та почав щось креслити у багнюці кінцем своєї палиці. «Я пригадую, раніше ти віддавав перевагу білим коням», – зауважив він. Але мені здалося доцільним дати тобі скакуна іншого кольору, оскільки ти вже відрікся від високих ідеалів лицарів круглого столу та зрадив пам'ять про камелот». «Навпаки», – відгукнувся Ланселот і подивився в небо, звідки раптом донісся гуркіт грому. «У таку грозу підійде будь-який кінь! Я – останній захисник Камелота!» Мерлін продовжував креслити свої діаграми. Ланселот готувався до бою, як і раніше ду слабкий вітерець, який розганяв туман. Сяйнула блискавиця, і кінь злякано схарапудився. Ланселот почав заспокоювати його. Мерлін деякий час витріщався на нього. Ланселот одяг шолом. «Мені... мені на мить здалося», – промовив обережно Мерлін, – «що ти дещо по-іншому виглядаєш». «Невже? Гадаєш, це результат зникнення твоїх чар?» – запитав Ланселот, висмикуючи поводи з-під каменю, які притискали їх, і застрибуючи у сідло. Мерлін, похитуючи головою, відійшов на крок від накресленої діаграми. Вершник нахилився і підхопив списа. «Здається, ти все ще не втратив своєї колишньої сили», – вимовив чарівник. «Та невже!» Ланселот взяв списа у другу руку. Перед тим, як повісити щит на луку сідла, він підняв забороло і глянув на Мерліна. Твій герой ніби готовий, сказав він, і я теж. Знову сяйнула блискавка, і Мерлін побачив у шоломі юне обличчя ланселота, позбавлене зморшок із ясними очима та спадаючими локонами золотистого волосся. Яких же це чарівних закляття навчився за ті довгі роки? вигукнув він вражено. Це не закляття відповів Ланселот. «Це звичайна обережність. Я передбачав, як будуть розвиватися події. Тому, повернувшись у печеру за тростиною, я випив залишки твого еліксиру». Він опустив на шолом забороло і відвернувся. «Ти ж щойно ледішов, як старий гань. Ну, у мене є певний досвід». «Подавай сигнал! Почнемо!» Мерлін вражено подивився на нього, а тоді розреготався. «Ну що ж, чудово! Так навіть краще!» – заявив він. «Ти загинеш у повному розквіті сил і не сподівайся перемогти у сутичці з духом!» Ланселот підвів свій щит і нахилився вперед. «Не зможу? Тоді...» Чого ж ти чекаєш? Нічого, буркнув Мерлин підніс, а тоді гукнув Убий його раксаса. Коли вони помчали назустріч один одному, знову почав сіяти дрібний дощ. Дивлячись вперед, Ланселот побачив, як у прорізах заборола супротивника витанцьовує полум'я, і в останню мить. Перед зіткненням він ледь підняв свій спис, спрямовуючи його, просто впалаючий шолом. Знову сяйнула блискавиця і загремотів грім. Щитом він відбив удар списа супротивника, а ось його власний встромився порожнистому лицареві просто в голову. Голова злетіла з плечей і димлячись, покотилася землею. Ванцелот промчав до протилежного кінця поля. Розвернув коня і побачив, що порожнистий лицар, тепер уже позбавлений голови, зробив те ж саме. А позаду нього він раптом помітив дві людські постаті там, де щойно була тільки одна. Фея Моргана у білому одязі з розпущеним рудим волоссям, яке розвивалося на вітрі, стояла перед мерлином. Їх розділяла тільки накреслена у багнюці діаграма. Здавалося, що вони про щось розмовляють, але слів Ланселот почути не міг. Потім фея підняла вгору руки, і вони засяяли холодним вогнем. Патериця Мерліна теж зблиснула у повітрі. Більше Ланселот нічого побачити не встиг. Порожнистий лицар знову пішов у атаку. Ланцелот взяв спис на руку, підняв щита, нахилився вперед і дав шпори коню. Рука його напружилася і стала немов залізний брус. У жилах електричним струмом заборувала енергія. Він мчав вперед. Дощ посилився, блискавиці тепер сяяли не припиняючи. Безперервний гуркіт грому заглушав тупотіння коней. Вітер свистів у його шоломі, коли він летів просто на ворога, цілячись списом всередину щита. Вони зіштовхнулися із жахливим гуркотом. Обоє похитнулися у сідлах, і порожнистий лицар впав на землю. Спис Ланселота розколовся від удару. Він пронизав щит і нагрудник супротивника. При падінні ліва рука Раксаса відвалилася. Поруч впали залишки списа і щит. Втім, порожнистий лицар майже відразу підвівся. Правою рукою він видобув і спіхав довгий дворучний меч. Ланселот зістрибнув з коня, відкинув щита і теж видобув меча. І пішов на зустріч позбавленому голови супротивнику. Той зробив випад першим. Ланселот відбив його. Від могутнього удару руки на мить оніміли. Потім вдарив він. Супротивник зміг відбити удар. Вони витанцьовували, обмінюючись ударами, випадами. І ось Ланселот помітив, як супротивник відкрився і завдав вирішального удару. Порожнистий лицар звалився у багнюку. Меч Лонселота розкришив його нагрудник майже навпіл до того місця, звідки ще стирчав застряглий у броні на списа. І тут фея моргана страшно закричала. Лонцелот озирнувся і побачив, що вона впала прямо на діаграму, накреслену Мерліном на землі. Ну а сам чарівник, весь охоплений блакитним сяйбом, підняв свою палицю і рушив вперед. Ланселот зробив крок у напрямку до них, але наступної миті гострий біль пронизав його лівий бік. Він обернувся до порожнистого лицаря, який підводився із землі, і обернувся саме у ту мить, коли той знову заніс меча для удару. Ланселот встиг перехопити свого меча двома руками і підняв його, спрямувавши вістрям вниз. Порожнистий замахнувся, але Ланселот вдарив першим. Його меч пронизав панцир порожнистого наскрізь. Він буквально приколов того до землі. З-під блискучих хлад почувся тонкий крик болю. А із комера, де раніше кріпилася голова, вирвався стовп полум'я. Він злетів вгору і розвіявся іскрами, згаснувши під очем. Ланселот опустився на коліна. Потім... Повільно, спираючись на меча, підвівся знову і обернувся до двох чарівників, які вже знову стояли віч на віч. Але тепер вони обидва стояли всередині накреслених на землі магічних символів, і вони обоє світилися блакитним неземним сяйвом. Ланселот зробив крок у напрямку до них. Зробив другий. «Мерлін!» – крикнув він прямуючи. «Я зробив те, що обіцяв!» І тепер я маю намір вбити тебе. Фея моргана обернулася до нього. Її очі були широко розкриті. Ні. вигукнула вона. Іди з кола, негайно, поки я тримаю його тут. Його могутність. Тане. І ще декілька хвилин, і все це зникне. Іди!» Ланселот вагався тільки мить. Потім він повернувся і рушив до виходу з кола. Коли він минув кам'яні брили, небо, здавалося, закипіло. Він зробив іще десяток кроків і побачив ті самі дві постаті, які немов закам'яніли у чарівних обіймах. Такою ця сцена і закарбувалася у його пам'яті. Бо наступної миті небеса розкололися, і ціла стіна вогню впала на дальній кінець кам'яного кола. Приголомшений. Він прикрив очі рукою, а коли опустив її, то побачив, що кам'яні брили Стоухенджу теж падають, але абсолютно безгучно, і багато які з них негайно танули у повітрі. Дощ почав слабшати. Черівник і чарівниця зникли разом із більшою частиною Стоухенджа, який тим часом продовжував своє самознищення. Коней ніде не було видно. Він озирнувся, помітив камінь і попрямував до нього. Опустившись на камінь, він насамперед відстебнув на грудник і кинув його на землю. В боці вогнем палахкотів біль, він затис рану рукою, нахилився і стомлено сперся під боріддям на ліву руку. Дощ ставав дедалі тихіше. Врешті він припинився зовсім. Вітер теж стих. Навколо знову все було оповите туманом. Ланселот глибоко вдихав вологе повітря, міркуючи про те, що відбулося. Так, саме для цього він і був залишений. Залишений останнім після смерті всіх інших. Саме цього він і чекав так довго. Але тепер, тепер усе скінчено, і він може нарешті відпочити. Потім він ненадовго знепритомнів Прийшов до тями від яскравого світла. Дивне, рівне сяйво пробивалося крізь пальці рук, які прикривали його обличчя. Воно різало очі навіть крізь опущені повіки. Він опустив руку, підняв голову і широко розплющив очі. У яскравому сяєві чаша повільно пропливала повз. Ланселот простягнув до неї свої закривавлені онімілі пальці, які до того затискали рану. Він став і рушив за нею. Масивна. Чистих обрисів, сяюча та прекрасна, вона була зовсім не така, як тоді у залі круглого столу. Чаша притягувала його за собою через залиту місячним світлом рівнину із темряви до світла, а потім знову в темряву, аж доки тумани не поглинули його. Поглинули, коли він нарешті Торкнувся тієї чаші і обійняв її. Саме на цьому і закінчується історія Ланселота, останнього з шляхетних лицарів Круглого столу, історія його пригод та битви з Раксасом, порожнистим лицарем, його зустрічі із Мерліном та Феєю Морганою, останніми мудрецями Камелота, та історія його пошуків святого Грааля. Роджер Железний, Останній захисник Камелоту Читав Руслан Алексію Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал! Подобайте відео і розповсюйте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід на цьому каналі нових книг. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, Coffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного –